الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحم الله وبركاته وعليكم السلام, وعليك السلام ورحمة ورحمة وبركاته. الجهاد ذروه الثانمي الاسلامي الجهاد ذروته sanami Islam. Safa ya 50 na 8. Lakini mlango wenyewe umeandikwa katika Safa ya 57 Al-Jihad tharwat sanami Islam. Hadithi ameipokea Muadh bin Jabal. Hadithi hii hadithi ni muhimu sana. Yaani ni katika hadithi ambazo al-Imam an-Nawawi al rahimahullah amejitaja katika Arba'in an-Nawawiyah. Yaani ni hadithi ambazo zina zinakufatia msingi wa Uislamu. Hadithi yenyewe Mu'adh bin Jabal radhiallahu anhu anasema taisoma حديث kisha tu tafsiri kisha kuchukue sharh ya hadith Al Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasul Allah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yuba'idni 'anil nar qala laqad sa'alta ana 'azhim wa innahu laysir 'ala man yassarahu Allah 'alayhi ta'budu la tushrik bihi shay'an şey وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الا ادلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفي الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجاف جنوبهم عن المضاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كانوا يعملون ثم قال أي أيُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ واعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله ذروه سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال الا اخبرك بما بملالك ذلك كله قلت بلا يا رسول الله فأخذ بلسانه ثم قال فف عليك هذا فف عليك هذا قلت يا نبي الله واننا لا مؤخذون بما نتكلم به واننا لمؤخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك امك يا معاذ ثقلتك امك يا معاذ الناس وهل يقب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد الاناتهم حديث rawahu al Ahmad wa nasai wa Tirmidhi faqalah hadithun hasan sahih hadith ambayo tumeisoma ni hadith japo inaonekana ni hadithi ndefu lakini kwa mwenye kuzingatia si ndefu vile na ina mafunzo ambayo ni muhimu sana kwa kila muislamu na خاص وكلا ambaye ni mujahid fi sabili llah na tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie miongoni mwa mujahidin fi sabili mm -hmm. hadithi <coughs> amee pokea muadh bin jabal radiyallahu anhu anaelezea anasema Kultu ya rasul allah nilimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam اي وي متوم يا منزوم اخبرني نيلز بيعمال يدخلني الجنه ويباعدني عن النار نيلز اعمالي امباو اتانيغيزا بيبون و اتانيekabali kabisa na moto wa jahanna قال توم صلى الله عليه وسلم كمجيب وقوممبيا لقد سألت عن عظيم وإنه لا ليسير على من يسره الله عليه Hakika umeuliza jambo ambalo ni kubwa na hakika jambo lenyewe japokuwa ni kubwa ni lepesi kwa yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfanyia ku lepesi Ta'budullah Jambo lenyewe ni kufanya nini ili uweze kuingia peponi na kuepukana na moto wa Jahannam Ta'budullah la tushrik bihi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutomshirikisha na chochote. Watqeemu salat na wasimamishi swala, watu'ti zakata na utowe zaka, watasumu ramadana na ufunge mwezi wa Ramadhan, watahujju al na uwe mwenye kuhiji katika nyumba tukufu ya Al-Kaaba kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mwenye kumuuliza muaz Ala adduka ala abwabil khair ie ni sikujulishe kuhusiana na milango ya khairi as-sawmu kufunga nikinga Wasadaka wasadaqatu tuthfi na sadaka inafuta yale makosa kama yuthfi ulma mau ul kama vile maji yanazima ule moto wasalatu rajuli na ya mtu fi jaufi lailati katika usiku wa manani thumma tala kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma hii aya kuhusiana na sala ya mtu katika usiku wa manani tatajafa junubu huma nil Mbavu zao hutoka katika vitanda vyao huacha vitanda vyao yad'una rabbahum ili waweze kumuomba mola wao khaufan ili hali ya kuwa wana hofu na wakiwa na tamaa au mimi marzaknahu na kwa lile ambalo tumewaruzuku wao huwa wakitoa fala ta'lamu nafsu kwani hakuna nafsi ambayo inafahamu na inajua ma'khfi lahum min qurrati kile ambacho Kwa liwazo jema jazaa ya yamalun Jaza na malipo kwa yale ambayo walikuwa wakiyatenda ثم قال kasema Ala قال اخبرك براس الامر جئني كفahamishie kuhusiana na kichwa cha jambo wa amudihi pamoja na nguzo ya wadhirwati wa pamoja na upeo wake wajuu kabisa qultu bala ya rasulullah akamwambia nifahamishie ya rasulullah qala tumi sallallahu alayhi wasallam akamjibu rasul amri l islamu kichwa cha jambo ni uislamu wa amuduho salatu na nguzo yake ni swala wadhiru wa tusanamihi jihad fi sabili lillah na upeo wanundo yake ni jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huma qal kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza muadh ala ukhbiruka bimilaki ladhalika kulli je ni njia ya kumiliki haya yote ambayo ametajiwa Qul tubala ya Rasul Allah, nifahamishe. Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa bilisani. Mtume صلى الله wa وسلم akashika ulimi wake, thumma kala akasema, kufalika hadha. Jizuie nafsi yako kutokana na ulimi wako. Qultu ya Nabiy Allah. Akasema, ewe Nabii wa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, wa inna lamu'akhadhoona bima atakallamu bihi je sisi tutakuwa wenye kuchukuliwa yani wenye kuadhibiwa kwa yale ambayo tunayozungumza Fakal. akasema mtume sallallahu alayhi wasallam fakilatka umuka ya muadh mama yako akupoteze ewe muadhi. wa hal yakubbu nasa fi an ala wujuhihim najie watu watakuwa wenye kupinduliwa ndani ya moto juu ya nyuso zao au kala ala manakhirihim au juu ya puwa zao illa hasa'id walsinatihi illa ni kwa malipo ya ndimi zao hadithi amepokea limamu imamu Ahmad wan-Nasa'i wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun la al Tirmidhi akasema hadithi ni hadithi hasan sahih kwa hivyo hadithi tukianza kuielezea mwanzo kabisa Muaz bin Jabal Muadhi bin Jabal anaatupatia sifa ya kuwa kila wakati tuwe wenye kutafuta kheri pale ilipo Hii ilikuwa sifa ya masahaba ridhwanu alayhi Si si tuwe watu ambao khairi ile ambayo tunaelezewa tunaikimbia maswahaba mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa mwenye kuwasifu na kuwapatia sifa kuwamridhika nao radhi Allahu anhum waradhu anhu Mwenyezi Mungu ameridhika nao na wao wameridhika na Mwenyezi ni kwa sababu walikuwa wanashindana katika khairat sasa Muadh bin Jabal anamuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم nifahamishi amali ambayo nikitenda hii amali itaniingiza peponi na itaniepusha na moto wa jahanna nieleze amali huenda zile amali ambazo unafanya hazitoshi manake haya ambayo yametajwa ni mambo ambayo Muad bin Jabal alikuwa yafahamu lakini alikuwa anataka ziada sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamisha kuhusiana na kuingia peponi na kuepushwa na moto wa jahannam haya Ndiyo yale ambayo nitakana Utekelezi yapi mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Lakad sa'alta an 'azhimin Hakika ewe mu'az umeulizia jambo ambalo ni zito sana Nizito sana lakini jambo lenyewe wa inna la yasiru lakini jambo lenyewe ambalo umeliuliza ambalo ni zito huwa nilepesi, Kwa nani? Si kwa kila mtu. Ala mayassarahullahu alayhi. Allahumma yassirhu alayhi. Amin. Mm -hmm. mm -hmm. Yaani kwa kila yule ambaye Mnyizimu subhanahu wa Taala atakua mwenye kumrahisishia basi kwake inakuwa ni nepesi. Na ndio unaona ebilisi laana tu katika kuelezea kuwa atapoteza wanadamu sifa ambayo alipeana kwa yule ambaye hataweza kumpoteza ila wajawako wajawa ambao ni nani ni wale ambao wenye kutakashia dini yako wale ambao kila jambo ambalo anafanya anafanya ili kukuridhisha wewe Allah Subhanahu wa ta'ala kila jambo ambalo anajaribu kujitahidi katika kufata, kutafuta radhi zake anafanya kwa ajili yako hawa ndiyo, wale ambao ibilisi hataweza kuwasumbua hataweza kuwasumbua wasta'inu bisabri sala wa inna Hai aswala sala wa innaha lakabiratun illa khashi'in kwa hivyo mambo ni mazito usione kuwa mtu anaswali kila siku swala tano kwake imekuwa ni jambo lepesi ni kwa sababu anamuogopa allah subhanahu wa ta'ala amma wale ambao wanaona ni uzito kila wakati kuswali anaona uzito anaona uzito ni kuwa bado Hushua kumcha Mnyeezimu Subhanahu wa Ta'ala na kumuogopa bado haijaingia katika moyo wake. Kwa hivyo ibada ni nzito ila yule ambaye Mnyeezimu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kumrahisishia. Sume sallallahu alayhi wasallam akasema katika mambo ambayo ni ya kukuingiza peponi na kukuepusha na moto wa Jahannam ni haya ambayo Anasema taabudu allaha la tushrik bihi shay'an liko'abudu munyizimgo na wala ushimshirikisha na chochote wa salata salata nakusimamisha sala wa zakata na kutoa zaka Watasumu ramadana ramadhana nakufunga ramadhani wa tahujji na nakuhiji mara moja ambayo ni wajibu ni mara moja kwa umri wako kwa mwenye uwezo haya mambo ambayo yametajwa tunaweza kuyafupisha kwa kusema ni arkanul islam zile nguzo tano za uislamu ambazo watu wengi sana wanazifahamu wengi sana wanazifahamu lakini nguzo ambayo haijapewa haki yake haijapewa haki yake katika hii asri yetu ni nguzo ya kwanza ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala kutomshirikisha na chochote. Hii nguzo haijapewa haki yake na Nayo na ni nguzo ya nini? Ya tauhid. Wengi wengi sana katika Waislamu wanakufa ili hali ya kuwa wanakufa na hali zao wanakufa ndani yake hawajajua Uislamu ni nini. Ikiwa hujafahamu tauhid hujafahamu uislamu kabisa wewe na uislamu ni vitu viwili viko mbali kabisa havijapatana kwa sababu tauhid ndiyo msingi wa laqad baathna fi kulli ummati rasula nziimgu anathibitisha kila umma ulitumiwa mtume kazi gani ani ibudu allah wajitaniibu atawq Wawe wenye kumuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na haitoshi, haijakomea hapo. Wajitani tawahut na waefukane na matawhut. Leo Muislamu anajiita Muislamu na yuko bunge yuko katika kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na anajiita Muislamu. Aswali afunge haitoshi. Lazima Lazima aepukane na tawhut. Lazima aepukane na shirku. Na ndio maana kalima at ni la ilaha illa, illa Allah. Lazima kwanza ukanushe matawhut wote kisha udhibitishe kuwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake ndiye anastahiki kuabudiwa. Wengi sana Wamepotea na madai ya kuwa wanapigania demokrasia na wanajiita waislamu hilo hamna uswali ufunge huna uislamu Mjeengu Subhana wa, wa Taala anamtaka mtu ambaye ni muwahid mtu ambaye anampokesha Allah Subhana wa Taala peke yake bila kumshirikisha na matoa hawa ambao ni viumbe matoa wote ni viumbe na rasuhum ni iblis laana tullahi huyu ndiyo tawhidu mkubwa kabisa sasa ikiwa kuna watu wakati wa mtume sallallahu Alaihi wasallam waliitwa washirikina kwa sababu ya kuabudu sanamu leo kuna watu tutawaita washirikina kwa sababu mungu wao ni demokrasia Mungu wao ni ya nafsi yao. Wameacha kumwabudu Mnyeezimu Subhanahu wa Ta'ala katika yale ambayo wameamrisha na ndio tauhid. Wakaenda wakaao wao sasa wamechukua jukumu la kuweka maamrisho yao yale ambayo wao wana, wanataka. Kwa hivyo wakajifanya pia wao wanaweza kutunga sheria kama vile Mnyeezimu anatunga. Hawana tofauti na Firaun laanaatullahi alayhi. Firaun pia alikuwa ni thawuti mkubwa sana na ndio Musa alayhi salam akaambiwa amkufurishie firaun na watu wake wakufurisha kwa nini kwa sababu walitoka katika ile njia ambayo ni ya kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na usidanganywe ndugu yangu mwislamu yani masala <coughs> itabidi tutafute darsa tufahamishane usije ukadanganywa na mtu kuwa ukiswali ukifunga wewe uislamu wako umetekeleza ukitoa zako umetekeleza kwa hivyo ingia bunge usije ukadanganywa usije ukasimama kwenye line ya kwenda kumfanya mtu aingie ndani ya bunge kutunga sheria ikawa ameachana na ibada ya kutekeleza sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaingia katika kufuru kwa sababu uislamu uislamu ili utambulike kuwa wewe ni muwahid chukua hii sifa moja kuwa lazima umwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na ukanushe matoagutu wote na ndio amri imekuja katika Qur'an sura Al-Baqarah yakfur bitawghut wayu'min yeah. billah si wayu'min billah peke yake fa yakfur bitawghut wayu'min billah faqad istamsaka bil'urwatil wuthqa lam viongozi ambao wameja katika ardhi za waislamu wote ni matawghut Hawa hukumu na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ibada. Sasa mtume akisema ta'budu Allah. Ibada kwa ufupi tu ibada ni kile Mwenyezi Mungu ameamrisha na kile Mwenyezi amekataza. Kile ameamrisha ufate. kile amekataza kuepukane nalo. Hii ndiyo ibada kwa ufupi. Ama useme ibada ni ismu jami'un likuli ma yuhibuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al Ni yote yale ambayo Mwenyezi wanapenda anapenda na amearidhia katika maneno na vitendo iwe ni vya dhahir na iwe ni vya siri Hii ndiyo ibada. Sasa ibada ya kuhukumu kwa sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wameipeleka kwa viumbe. Wameingia katika shirk Na wengi wanatetea. Mashehe wengi sana wanasimama juu ya mimbarĩ ijumah hapa Kenya wakizungumzia demokrasia ambayo ni kufuru. Moja kwa moja. Wengi sana wamepotea na wamefanyiwadi kama Sheikh Yusuf al-Qaradawi akisema demokrasia ni shura kwa sababu shura iko katika Uislamu amefanyiwa rad na ulama wengi sana wa sunna kwa maneno yake ambayo ni ya upotofu sasa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutomshirikisha na chochote hili ni jambo ambalo muhimu sana na ndiyo maana <coughs> Ika wa mtume sallallahu alayhi wa sallam amepewa jukumu la kusimamisha tauhid kwa wahi na kwa sahih kwa wahi na kwa saifa. kwa sababu tauhid haiwezi kusimama ila wakati tutasema kala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam na wakati hiyo silaha umeishika lakini kala allah wa qala rasulu sallallahu alayhi wasallam bila silaha ndio maana umma wa kiislamu wameingiza shirki mpaka ndani ya miskiti makaburi akawa ya yako ndani ya miskiti watu wakawa wakienda makaburini sasa hawaendi ibada ya kuzika wanaenda ibada ya kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala na wengine wakawa wanajiita mashehe ili hali ya kuwa wao ni wapigaji ramli kwa sababu ya nini Silaha ileko chini. Silaha ileko chini. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefahamisha kuwa ametumilizwa baina yadai saa besiif hata yuabad Allah wahdahu. <coughs> ametumilizwa karibu na kiyama kwa upanga <coughs> ili Allah subhanahu wa ta'ala awe atapwekeshwa peke yake. Peke yake. Sasa Saif, na wahi ndiyo itasimamisha tauhid na hii ndiyo manhaji ya mtume sallallahu Alaihi wasallam kuna wale wakisikia maneno ya mnyizimu subhanahu wa ta'ala wanasilimu kuna wale kusilimu kwao mpaka nini mpaka silaha itumiki kwa hivyo njia zote mbili zinatumika wahi unatumika na saifu inatumika na yule ambaye hataki kusilimu atoe jizia ikiwa hakutoa jizia basi asubiri shingo yake kushughulikiwa na mujahidin hilo asubirie kwa sababu mujahidin katika kushughulikia shingo za makafiri ndio tauhid wanaisimamisha wala si watu kukaan ndani ya miskiti waka wanazungumza wao kwa wao nyinyi mmefahamu tauhid watu huko nje wanafanya shirki misikiti imejaa ndani yake kuna shirk. nyie mmejifungia sehemu mta mmoja tu watu kadhaa huwa mnasomeshaana tauhidi. tauhida isimami kwa njia hiyo tauhidi natakana isimamishwe kwa wahyi na kwa sahihi hivi vitu viwili haviwezi kuachana kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa vyote viwili alipewa sai na akapewa na wahi ili aewe kusimamisha tauhid kisha akataja kusimamisha swala na zaka na ramadhani kufunga na haji wa mtu kwenda na haya hayatimii na wala hayatosimamishwa kisawa ila kwa upanga mpaka sehefu is ile tauhidi ya hakika ikisimamishwa na ndi unaona murtaddin wakati wa saidna Abu Bakar radhiallahu anhu walipokataa zaka. moja kwa moja saidna Abu Bakar radhiallahu anhu akajua hapa ikiwa aya zote wamezifahamu na wamekataa hapa sasa lazima kutumike saifu lazima kutumike saifu Wengi katika maswahabu wakasema tutaua vipi watu wamesema la ilaha illa Allah. Watu wamemkubali kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wamekataa mengine kumkubali kwa Allah pekee yake ndo anastahiki kuabudiwa hata ibilisi anajua. Tena ibilisi ndo anayakini. Yakini kabisa imani ambayo ni solid kwa Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye muumba na Mjeezimu peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa lakini kwa kukata jambo Moja peke yake kwa kibri kwa kiburi Mjeezimu akamtia katika kundi la makafiri wengi katika wayahudi Mjeezimu amesema yaarifuna kama yaarifuna abana wa al-Qonam mtume sallallahu alaihi wasallam ni wa ni Mziimu Subhana wa Taala yake ya ndio wafaa kuabudiwa. Hili alikuwa afanya kwa Waislamu, lazima utawakishie sheria za Kiislamu zote. Sasa Saidna Abubakar radhiallahu anhu walikuwa na ufahamu ndani zaidi kuhusiana na Uislamu na ndio wakajua hawa tayari wameritadi. Kukataa zakaa peke yake wakaipinga. Wameritadi. Wengine wakisema nini? Sisi si zakaa tunajua ilikuwa yapewa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa basi zakaa khalas Saidna Abubakar akasema yeyote ambaye atakayefarikisha baina ya swala na zakaa saifu juu yake <coughs> saifu si masala aitwe yafunzwe la ikiwa wamefahamu swala zakaa pia lazima wamefahamu na kuna masail ambayo yanajulikana biddharura katika Uislamu kuna masaili ya, ya dharura mtu anatakana awe huwezi kupinga nguzo ya Kiislamu tukasema we bado ni Muislamu huwezi kuingia katika bunge tukakuita Muislamu wewe umeenda kule unamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala huwezi kusujudia kaburi ukaenda kwenye kaburi la fulani ukawa unaomba Akutekeleze matatizo yako Tutakuita mushrik wakaburi ni mushrik kwa kuingia bunge ni mushrik hakuna tofauti anayepinga jihad ni mushrik kafir murtad ametoka katika uislamu na sيفي nitakanaitumike juu yake hii ni manhaj ambayo baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumepata na ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia nini Manyaish minkum fa sayara kathira mwisho wake anapeana njia anasema wa fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyyin hao mahalifa wa kwanza walikuwa si Abu Bakar na alitufunza murtad kazi yake nishingo yake ishuliki na murtaddini wamejaa katika asri yetu ni wengi ajabu na ndiyo wenye kutupatia dhiki katika hii asri kuliko makafiri kuliko makafiri Ni unaona Sheikh Usama afi wakati alikuwa anazungumzia wa Amerika kuingia Afghanistan alisema wa Amerika tumefahamu kuwa ni madhaifu japokuwa silaha zote wameziunda jeshi yote ya dunia mzima wanayo lakini wameshindwa kuingia ndani ya Afghanistan ila kupitia njia ya murtadin wao wameshindwa kukanyaga ardhi wanapita jua kiangusha mabomu lakini kukanyaga ardhi wameshindwa ila kwa murtadin si wa waganda tuko nao hapa nyuma yetu na wa Burundi ha murtadin wakubali kurudi katika sheria ya Mwenyezi Wasilimu wote tuone kama watabakia ile bahari itafanywa ni sakafu bahari ya Mogadishu itafanywa ni sakafu watatembea juu ya bahari kukimbia wako pale kwa sababu ya murtadin kwa hivyo murtad ni aswa min alkafir ni muovu zaidi kuliko kafir na huyo ikiombakia na risasi moja na mbele yako kuna kafir na murtad anza na murtad Huyo ndio muovu zaidi Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akafahamisha jambo la kwanza ni tauhidi. lazima tufahamu tauhidi yetu Kisha pili tusimamishe swala zaka ramadhan tufunge na tuhiji Haya ni mambo ambayo ni muhimu sana kutekelezwa na kila Muislamu kuepukwe na moto wa Jahannam uwe mwenye kuingia Peponi thumma kala kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala adulluka ala abwabil khaif je je kuhusiana na milango ya khairi angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam Muaz bin Jabal amemjia alikuwa anataka kufahamu amali ambayo itamuingiza Peponi na na moto wa Jahanna. Mtume sallallahu Alaihi wasallam akamfahamisha hayo ambayo alikuwa anataka kisha anamzidishia. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake ulikuwa tayari kukubali khairat zote ambazo ataonyeshwa. Na ndiyo nyoyo zetu kama mujahidin inatakikana wakati wote tuwe tunatafuta zile khairi. tuweze kuzitekeleza. Sasa angalieni hizi khairi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anazifunza hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema As-sawmu juna Milango ya kheri kwanza as-sawmu ni kinga Hii saumu iliyokusudiwa hapa si ile ya Ramadhani Hii ni saumu ambayo ni ataw tawo ambayo ni mustahab Saumu ambayo imependekezwa kama Kufunga Jumatatu na alhamisi. Kufunga zile siku nye upe za mwezi siku tatu Kufunga siku ya Arafa ikiwa hauko Arafa na iko karibu kufika Kufunga siku sita katika ule mwezi wa Shawwal ambao ni baada ya ramadhan. Sasa hizi som ni saumu ambazo zimependekezwa. Na saum ambayo ilipendekezwa zaidi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye anaona anaweza kuhimili kufunga sana ni saum ya Nabi Allahi Daud. Alayhi salam. Nabiy Allah Daud alayhi salam, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea kuhusiana na saumu yake akasema alikuwa akifunga siku moja akifungua siku moja akifunga siku moja akifungua siku moja Hii ndio ambayo imependekezwa ikiwa unataka kufunga sana basi ni ya Nabi Allah Daud zaidi ya hapo huwezi na wale haifai kwa mafunzo ya nani ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Junna kinga kinga ya nini emma ni dunia itakuwa inakukinga kutokana na maasia. na hapa sitoeleza sana nitakufuatia tu fikra moja ambayo ukiizingatia tu basi utajua ni kwa nini ni kinga anayefunga umejikataza kufanya nini na nini Mambo hmm. kuna mambo mawili muhimu sana. Kula na kunywa jambo la kwanza. Na la pili? Ikiwa ana nani? Ikiwa ana mke. Hu amejizuia kufanya nini? Kushtare na mke wake. Haya ni mambo ambayo ni halali. Haya ni mambo halali. Halali kula na kunywa na kustarehe na mke wake ni mambo ambayo ni halali sasa imekuwa nikinga saumu imekuwa nikinga kwake kwa sababu ikiwa imemfikisha yeye kuacha mambo ambayo ni halali kwa ajili ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala vipi kwa mambo ambayo amekatazo vipi haya ameacha kunywa na kula vyakula vya halali ameepukana navyo kwa wakati fulani kustare na mke wake amejiepusha kwa wakati fulani kutokana na yeye mwenyewe kwa hiari yake mambo ambayo kama si mwezi wa ramadhani, anafaa kufanya mchana kama si mwezi wa ramadhan lakini angalia imekuwa Ameenda hatua moja zaidi ya kuwanajizuia mambo ambayo ni halali kwake yeye siku ambazo hata si mwezi wa Ramadhani. Je kwa mambo ambayo amekatazwa itakuwa vipi? Itakuwa ndio aula zaidi. Sasa ukiona mtu anafunga na wakati wa kufungua saumu yake amewasha sigara anafungua. Huyu kuna, kuna alama ya sual kubwa sana lazima ujiulize Kuna swaal kubwa sana lazima ujiulize huyu saumu yake kweli ameifunga kulingana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mmoja nilikuwa kwenye matatu ya Mtwafa nenda ki sauni ilikuwa nashukia pale Kongowea kijana mmoja wakati wa ramadhani na ilikuwa nimetoka kusomesha niko kwenye matatu mimi nafungua saum. kijana mmoja ambaye alikuwa ni kijana anaweza kusema ni kijana wa Kiislamu lakini sijui kama anajua mafunzo ya Kiislamu kidhahir manake hukumu yetu tuna hukumu kwa dhahir ni kijana wa Kiislamu huyu kijana na yeye pia anafungua alikuwa anajuice pale na wenye ile matatu alikuwa anajiuana nao driver na makanga kisha kulikuwa na msichana ambayo alikuwa kando yake sasa anaambia driver na makanga sasa niko huru sasa naweza sasa naweza fanya chochote sasa na ndio ameanza kumtongoza yule msichana. Sasa huyu huyu ni ameshinda nanja tu kwa sababu lengo lengo la kufunga ambalo Mnyizimu Subhanahu wa Taala amelitaja katika Qur'an kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaladhina min qablikum Laalakum, tatqun ili mueni wa cha Mungu huyu anaocha Mungu gani? amemungu katika kufunga kwake ameweza kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwezi na ndiyo maana anaona kuwa sasa navunja saumu yangu nafungua saumu yangu naweza kufanya lolote hajafahamu lengo la kufunga ni nini kwa yule ambaye amefahamu lengo la kufunga anapata uchamungu kwa sababu ameweza kujizuia ya halali ya haramu atakuwa mbali sana naye ya haramu atakuwa mbali sana nayo na kisha jambo la pili mtume sallallahu alaihi wasallam hii katika saumu tumeona katika dunia inakuzuia na masia kwa hivyo inakuwa kinga kwako kwa unajikinga na yale masia kupitia ile saumu na ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika ku, kumtaja barabara ambaye ameshindwa kuoa kwa kuwa hana kitu cha kujisimamia fedha akawa amemuhusu afanye nini awe mwenye kufunga awe mwenye kufunga itamzuia kutokana na kuingia katika zina kwa hivyo imekuwa kinga. katika yaumul akhira itakuwa nkinga ya kutomuingiza katika nini moto wa jahanna kwa sababu moja katika sifa za saumu. Ni kuwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ndio atakuwa mwenye kuilipa. Kwa nini? Ile saumu kufungwa kwake inafungwa na anayejua mwenye kufunga. Saum ke hakika ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema as-sawmu wa ana ajzi bihi. Hii saumu ni yangu na mimi ndio nitakayoiilipa. Kwa hivyo saum iko umeifunga kulingana na mafunzo yake kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam utalipwa na Mnyizimu subhanahu wa ta'ala na malipo yake hayatokua chini ya janna Kisikia malipo ya siku ya akhirah malipo ya chini ni janna ya juu zaidi Yaani janna kuna daraja nyingi sana kama vile tuliona na daraja za juu kabisa ni Mziimu Subhana wa Taala atujalie katika hizo daraja za juu ni daraja za mujahidi. Amen. Hizi ndio daraja za juu kabisa. Kama ilivyothibutu kutokana na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa juu kabisa na fauzi ile ambayo ni kubwa kabisa. Yaani malipo ambayo ni ya juu sana na kila mtu anataka awe mwenye kulia aweze kupata. Hii neema ni neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya akhirah. Hii niima ni imani ni ni makubwa sana kila mtu anataka na awe mwenye kuililia kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nikinga saum nikinga hapa duniani kutokana na masia na kesho akhirah nikinga ya kukuzuia kuingia katika moto wa jahanna. Wa li'iadh kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema wassadaqa tutfi alkhati'ah kama yutfi almaa' an Na sadaqa ni yenye kufuta ama yenye kuzima yale makosa kama vile maji yanazima moto. Kama vile kukiwa na moto uka maji juu yake ule moto ukazimika basi sadaqa nayo ina futa yale makosa ambayo mwanadamu anayatenda kwa sadaka. Na jambo lolote hili kila mtu lazima afahamu. Jambo lolote ambalo limetajwa emma katika aya ama katika hadithi la kuwa mtu akitenda anasamehewa madhambi yake nilokusudiwa na madhambi pale ama makosa ni yale ambayo yanajulikana kama asgha'ir. Yale makosa ambayo ni madogo. Ama al-kaba'ir. Yale makosa ambayo ni makubwa na ukitaka kuyafahamu kuna kitabu cha al-Imam al az rahimahullah ameandika al-kaba'ir kinaitwa al Soma utajua madhambi makubwa ni yapi. Haya ni madhambi ambayo lazima uwe mwenye kutubia. Lazima utubie. Usiingie katika shirk Ukaona ukitoa sadaka Kosa la shirki Ndiyo ushalifuta la hasha wakala usiingie katika uzushi ukaleta bidaa katika dini ukaona ukitoa sadaka utafuta madhambi la Usiseme uongo usimdhulumu mtu ukaona ukitoa sadaka umefuta madhambi usije ukanua tembo Usije ukavuta sigara na kula mera na drugs ukaona ukitoa sadaka umefuta madhambi. Usije ukaingia katika zina ukaona ukitoa sadaka umefuta madhambi la. Haya ni madhambi ni katika kabair lazima lazima uwe mwenye kutubia. Usije ukaingia katika safu ya jihadi kisha ukakimbia jihadi, umeingia katika kabaya lazima uwe mwenye kutubia lazima uwe mwenye kutubia sasa haya ni makosa ambayo hayafutiki kwa mtu kutoa sadaka kama vile mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea katika hadithi yake ittaqillaaha haithuma kunta wa atbi'is alhasana tamha wa khaliq in nas bi khulqin hasan kuwa mche mnyezimu subhanahu wa ta'ala mche mnyezimu subhanahu wa ta'ala popote pale ulipo popote pale ulipo muogope allah subhanahu wa ta'ala wa atbi' isai'ata alhasana tamhuha na baada ya ile kosa ambalo umetenda kosa dogo ambalo umetenda wa atbi' isai'a alhasana tamhuha Fatiliza na jambo jema itakuwa lenye kufuti jambo jema ni Ndiyo hii sadaka hapa sadaka haikukusudiwa ni mali tumejua vipi sadaka si mali peke yake wengi sana wengi sana katika waislamu wakisikia toeni sadaka wao huona nikutoa pesa ni kutoa pesa peke yake alhamdulillah wetu wa majengo Una wakati nimesimama nikazungumzia nikasema wengi sana katika huu msikiti wanaweza jenga huu msikiti. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi umejengwa na masahaba. Hata sisi tuweza jenga. Na vijana wakajitolelea. Mchanga ukija hapo hivo si watu wanaupekuwa mchanga na mawe pandisha mawe juu. Wale mafundi watu hawajui ufundi lakini fundi si anahitajiwa watu. Hii, lete hii, peleka hii. Hii ikawa ni kazi watu wanaifanya. Na alhamdulillah watu wakawa wameza kutekeleza jambo ambalo pengine mtu alikuwa anatamani sana kununua tamfu kwa mmoja wa smiti akawa anashindwa. Lakini kwa sababu ya kushughulikia yale mambo ambayo yanahitajika pale ndani ya msikiti kujengwa, akawa na yeye pia ameweza kujenga msikiti. Anahisabika katika kujenga msikiti bora niya yake iwe ametenda katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo sadaka Sadaka ni katika kila jambo mazungumzo mazungumzo tu mazuri mazungumzo mazuri Mjeziungu subhanahu wa ta'ala anatuambia nini kauli ambayo ni kauli kauli ambayo ni ya jambo jema pengine umekataza munkar umeelezea watu kuhusiana na khairat hii ni katika mambo mema umezungumza na ndugu zako katika mambo ya kheri. na ndio unaona mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza ikiwa unampenda ndugu yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mfahamishe wewe kumwambia tu ndugu yako inni uhibuka fillah mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika maneno ambayo ni mazuri maneno mema Njezi anasema ni bora kuliko sadaka, kuliko kutoa mali. Ambayo inafanya nini? Ya tubauha ambayo utafatiliza na mauzi. Au fulani bana amezoea kuja kwangu na shida shida zake, kila siku namsaidia tu mimi. Ah John kusaidia na leo pia. Sasa mtu amekuja pengine aibu yake unaanza kumfichulia mbele za watu. Mbele za watu unamfichulia aibu yake. Sasa haya ni mambo ambayo kwa yule ambaye ana maneno mazuri ni bora zaidi kumliko huyu ambaye anasaidia kifedha na anafatiliza maumvi. Na hadithi ambayo inatufahamisha kuwa sadaqa inakuja katika njia nyingi ni hadithi ambayo inajulikana kama hadithi ya ahli al wale ambao walikuwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawana loloti wameenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wanamwambia nini dhahaba ahlu dhuhuri bilujuri. hawa wenye senti bwana wenye mabiashara, biashara ya rasulullah wameenda na malipo yote eh vipi yusalluna kama nusalli kama ni swalao na kama sisi Wayasumuna kama na kama ni kufunga wanafunga kama vile sisi tunafunga yujahiduna kama anujahid yani hata jihad pia wako mstari wa mbele si hawa matajiri wetu wa sasa yani tajiri wa sasa hata kutoa mali yake katika jihad anaona anaingia hasara ikiwa amejitahidi atatoa mali yake na unaona Sheikh Sheikh Muhammad Saleh Al Uthaimin رحمه katika kumsifu الشيخ اسامه بن لادن حفظه الله ااميوليزه وقت الجلسه يا علم ااكالز واسمعهه كحسانا الشيخ اسامه بن لادن حفظه الله الشيخ طيمن رحمه الله ما رايت رجلا جاء في سبيل الله بنفسه وماله الله اكبر الله اكبر انا اسمع sijaona katika asri yetu mtu ambaye ameweza kupigana jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mali yake na nafsi yake kwa mali yake na nafsi yake sasa na ukirudi katika hayatu sahaba ukirudi katika uhai wa masohaba utaona Masohaba walikuwa wanatoa mali yao yote na hukumstari wa mbele katika kupigana na makufara. Mstari wa mbele na hichi ni kiijizo tunataka natuchukue kutokana na wema waliotangulia. Yale waliokuwa wakifanya na sisi wenye kufanya. Sasa sahaba masahaba wana, wanalia mbele ya Mtume sallallahu alayhi Kuhama Kwa haa matajiri wenye biashara wametuzidi wanaswali kama tunavoswali wanafunga tunavofunga wanapigana jihad tunavopigana jihad lakini wametushinda wametushinda na nini fahum yatasaddahuna bi fuduli wao wanatoa wanatoa sadaka kutokana na zile mali zao Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia basi mimi nitawafahamisha jambo ambalo na nyinyi pia mtakuwa mtokolea sadaka. ehe gani anawaambia kwa kila takbira ni sadaka. kila tahmida ni sadaka. kila tasbiha ni sadaka. yani ukisema Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah hizi zote azkar ni sadaka. kutoa katika barabara umeona miba ganda landizi umeondosha barabarani ni sadaka kumuonesha aliyepotea njia mtu amekujia na sehemu fulani sije ukaelekezana mtu anafuuliza sijui baa fulani iko gani ukamuelekeza ama kanisa fulani iko mahali gani ukamuelekeza huu <coughs> ni upotofu pengine mtu anatafuta sa fulani ama natafuta nyumba ya mtu fulani ukamuelekeza sasa huyo utakuwa hiyo ni sadaka umetoa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea na hata katika kustarehe na wake zenu pia ni sadaka. yani uislamu uislamu uislamu yani Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema ambaye hatoingia peponi ni nani Ila man aba ila yule ambaye amekataa kuingia peponi yule amekataa kuingia peponi. Wakauliza nani ambaye anakataa kuingia peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man atwaa dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Huyo atakuwa amekataa. Sasa, yani kila sehemu hata ukiwa chooni njia ile utaingia nayo chooni na utakavokidhi haja yako ni njia ambayo yakukuingiza peponi kustarehe na mke wako ukifata mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni njia ambayo itakuingiza peponi sijui atakana njia zipi tena za kutafuta pepo wewe kuchinja shingo za makafiri na kuzishuhulikia ni njia ambayo itakuingiza peponi muombe mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akutakabalie shahada hii shortcut Yaani tumepewa kila njia. Haya ambayo tunasoma tutakuja kuona wakati tunataja jihad hapa mbele jihad kwa nini imekuwa ndio upeo tutakuja kuona fadhila za jihad. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea kwa sadaka ni yenye kuzima yale makosa na tumeona sadaka inakuja katika kila kila khairati zile ambazo unafanya ni katika sadaka. ni katika sadaka. kwa hivyo insha Allah, kesho tutakuja kuzungumzia wasalatu arrajuli fi jawfil-lail leo tuchukue yale mambo ambayo yanatuingiza peponi na kutuepusha na moto kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutangulia na tauhid kisha milango yaheri milango yaheri tumeona ni saumu na sadaqa kesho tuone mlango waheri wa tatu ambao ni swala ya usiku wa manane waja zakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik